Чи є там риба? Напевне, є, бо не дарма на купинах у заростях тілорізу, а то й на воді мають гніздування чорні крячки. Данило так виразно уявив їх, що навіть почув хрипкі голоси дружного птаства, яке вміє вберегти себе і від хижака, і від людини. За татарським бродом, недалеко від прищілку, голосисто озвався молодий погонець птах. Крийок-крок, крийок-крок. І він, малий, покинувши батьків, уже робить свої перші кроки у житті. Чого ж, ще навіть не навчившись літати, шукає пташеня у цьому світі і кому, і для чого подає свій самотній голос. крийок крок. Отак і він, Данило, ще не оперений, залишився без батька матері. Батька на далекій Золотій Липі забрала війна, коли йому Данилові було вісім років. А мати ще кілька літ і на шляхах, і на торжищах, і в спільному сріблі жита, і колобродів допитувалася у людей, чи десь не бачили, чи бува не чули. Та й не допитавшись на цьому світі, пішла на той, мов стеблина сивого жита. І на землі не стало ще однієї жниці, а на небі зажеврила ще одна зірка. І вже ніхто не почує її земного голосу. Розвилися води на чотири броди Що в першому броді соловей співає Соловей співає, весну розвиває Це весною, коли нуртувала і шаленіла хмільна вода А влітку, як тільки задзвонять коси на лузі, Для нього малого в неї була інша пісенька Був собі журавень та журавка Накосили сінця повні ясельця І навіть у снах він бачив і чотири броди і солов'я, і журавля з журавкою, що старались на сіно. Тільки довго не міг звагнути, як це соловей весну розвиває. А коли звагнув, здивувався і зрадів, ніби руками торкнувся до таємничої квітки образу. Та в цю пору мати вже не співала. Якогось синього-синього вересневого вечора він поспішав до неї з робітфаку. Ось і його річка, що має чотири броди, «Осі премишкли село Скорогла Метополь, ось його могутні ясени над стемнілим плотом і стареньків долиніворіця, що кигика мовчайка, і під солом'яною шапкою хатина, що тримає у віконцях сновінність місяця. Прикладеш до них руку, і теж маєш на ній місячний посів». Він постукав у віконце, щоб мати відчинила йому двері, прислухався до її ходи, та не почув більше материних кроків, і ніхто не відчинив йому дверей. Як страшно людині, коли їй нема кому відчинити дверей. І все одно він і досі, вертаючись пізно додому, стукає у це віконце з місячним маревом чи клубками темені і прислухається до хати, до материної ходи. Коли він міг повернути її кроки, її руки, що іноді шорстко і м'яко лягали йому на голову, Її тихий, заспокійливий голос, що струмком бронів біля його сну, і струмками видубував зі сну. «Данилку, вже скоро сонце зійде. Вона ні разу в житті не проспала сонце. Ні разу!» Якби він був маляром, то намалював би її з сонцем на плечі. «Та не сонце, а вишню і хрест вона має в узголов'ї». Влітку на хресті краплинами крові червоніють вишні, восени здригається лист, узимку не мерзає сніг, а весною він намизується селянкою сліз. Був собі журавель та журавка, і не стало їх. А журавлина оболонь так само заростає травою, от лишень рани не заростають. Тільки рідній досталось у Данила. Бідова тітка Марина в городку та двоюрідна сестра у присілку. І чи зітхає, чи не зітхає вода в татарському бродві, а Оксана все очікує брата з дороги. Встрічає вона його віястим усміхом, проваджає печалью, і тоді в її прижурених очах стоять такі сині сльози, як роса на розквітлому льоні. Не сумуй, сестру, пригорне до себе схилиться під кучерявленим життнім чувом над нею. То не я, то моє бездольне сумує. Так скажеш, що не самохідь оглянешся